An Najdi rahimahullahu taala fi kitabih kitab tauhid bab ma jaa apa apa yang berkenaan tentang permasalahan riya yaitu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 Apabila riya tersebut ringan, yasir, maka riya tersebut termasuk dari kalangan asy al al-asgar. Dan itu merupakan keumuman dari riya. Oleh karena itu Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu Beliau mengatakan kunna na'uddu ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam min asy-syirkil Kami menganggap bahawa ar-riya' waktu kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bahwa ar-riya' termasuk dari asy-syirkul asghar. Dan telah datang hadis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 Di hadapan para sahabat Ridwanullah alaihi majmuhin, Utsman ibnu Affan yang mempraktekkan cara berwuduknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau mengatakan, Laka terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawadha mithla wudhui hada. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti apa yang aku kerjakan ini.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 Walau yurik b'ibadat Rabbih ahdah. Firman Allah subhanahu wa taala, katakanlah, Inna ma ana basharun. Katakanlah wahai Hamidin Abdillah, sallallahu alaihi wa wasallam, Inna ma ana bashar. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia.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 Ya ahlul kitab, La taglu fi dirikum. Wa la taqulu ala Allah illa al-haqq. Wahai ahlul kitab, Jangan kalian ekstrim dalam agama kalian. Dan jangan kalian mengatakan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, Kecuali kebenaran. Isa bin Maryam, Alayhi salam, Penciptaannya, Telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, Sama seperti diciptakannya Adam. Inna mathala Isa indallahi Allahi, Kamathali Adam. خلقه من تراب ثم قال له فكن فانشئته same dia sebagai seorang manusia sebagaimana yang lainnya hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kelebihan-kelebihan sebagai nabi sebagai rasul na'am maka Allah Subhanahu wa taala memberikan badannya ayat min ayatil lah untuk menunjukkan kerasulan dia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 sebagaimana yang lain terluka. Beliau tidak mengetahui perkara yang ghaib sehingga dalam perang Uhud beliau terluka dan pernah beliau ditaro tahi unta di atas punggung beliau dari kaum Quraisy dan berbagai hal-hal yang terkadang menimpa Rasulullah alaihi salatu beliau sakit sebagaimana sakitnya manusia. Itulah sifat bashar yang ada pada Rasulullah Sallallahu alaihi wa, wa sallam. Tidak seperti yang dikatakan oleh al-buay Dalam kasidahnya. Wa inna min jodhika dunya wa dharrata. Wa min ulumika ilmu al-lawhi wa qalam Dari kedermawananmu. Adalah dunia dan segala isimu. Ilmumu adalah ilmu yang terdapat di dalam Allahul Mahfuz. Menisbahkan kepada Rasulullah alaihi wa sallam. Memiliki sifat ilahiyah mengetahui perkara yang ghaib dan ini adalah batil. Naam. Ta'aisyah radhiyallahu ta'ala man kala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ya'lamul ghaib faqad faqad kadzab. Barang siapa yang mengatakan bahawa Rasulullah alaihi salatu wassalam mengetahui perkara-perkara yang ghaib maka sungguh dia telah berdusta. Naam.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 Akan tetapi Allah Azza wa Jal melebihkan dia di atas manusia yang lainnya. Dengan risalah. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Yuhailaya. Telah diwahyukan kepadaku. Ya ini beliau seorang rasul. Di samping beliau manusia biasa. Dari sisi yang lain beliau sebagai seorang rasul muha ilaihi. Yang diwahyukan kepadanya wahyu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala maka dari sini Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Rasulullah alaihi salatu wasalam di atas seluruh manusia ada sayyid walad ibni adam wala aku adalah tuannya pemuka seluruh manusia dan bukan kesombongan kata nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam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 Yang menghasilkan mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ijma ah ahli sunnah wal jamaah termasuk salah satu prinsip dasar agama mereka. Aqidah mereka, aqidah Islam. bahwa ahlul jannah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam ala درء القرآن ما هو الدليل يا أخي صالح؟ بَهُوَ اللَّهُ صَبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُرَى في الْآخِرَةِ هَٰ أَوْ يُؤْجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةً إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً حسن. أنت معنى في الواسطية؟ kana Naam Indak ya akhi tarid yang lain Ta'apa dengan bulan Al-aya al-aya al-Qur'an min al-Qur'an Naam هذا يا فضيل عندك يا أبذر من الكرآن عندك يا عبد القهار للذين أحسنوا الحسن وزيادة الحسن الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله لذا الله سبحانه وتعالى Naam ya ridha'i Naam ya adarifki Masih masih ada beberapa dalil Naam naam ashabul wara man yadri Dakai Salman Yauma idzin la mahjubu Kallaa innahum arabbihim yauma idzi la mahjubu sesungguhnya mereka orang-orang kafir, kafir lagi orang-orang kafir yang disebutkan had ayat ini, Hah. dari mana pendalilannya? <tik> Sant, orang-orang kafir, ya, arrobihid dari rob mereka telah majhubun, mereka dihalangi, jadi yani mereka tidak akan melihat Allah subhanahu wa taala. Kata Imam Syafir rahimahullah. Kalau ayat ini menjelaskan bahawa orang-orang kafir terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala fi halis khuft dalam keadaan Allah murka kepada mereka. Dalala ala annal al mu'minina yarawnahu fi halir ridha menunjukkan bahawa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Naam. Zid آية أخرى أصحاب الوراء برحمان ها هل تعرف دليلا آخر نجاهد ها آية أبا, أبا نعيم لا لا غير ظاهر بل هذا ربما يستدل بذلك هؤلاء الذين ينفون رؤية الله نعم غيره غيره من ها ها على الأرائك ينظرون نعم على الأرائك ينظرون آية الأخرى ماذا في اه لهم ما يشاءون فيها ولا دناء مزيد مثل الزياده ولا دناء مزيد طيب من السنه حديث الله المستعان اين حفظ الواسطيه اين وضعته هل وضعته في الخزانه الله المستعان ادي يا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 Wa fi riwayatin la tudamuna fi rukyatihi. Wa fi riwayatin la tudaruna fi rukyatihi. Naam. Al-ahadithi dhalika mutawatirah. Barang siapa yang mengharapkan itu? <coughs> Naam. Orang munafik. Melihat Allah ya akhirnya. Hmm? Melihat Allah, tapi <coughs> dalam kanan mereka, kapan mereka melihat? Al-Bukhari Muslim orang munafiqun melihat Allah.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 bal ya'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh dan tidaklah dikatakan suatu amalan itu saleh kecuali dengan ittiba'us sunnah mengikuti sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam seorang yang tidak mengikuti sunnah amaluhu laisa bi saleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun Wa qala man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun Wa qala kullu bid'atin dalalah Maka beramal tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah alaihi salatu bukanlah amalan yang saleh Syarat seorang itu beramal yang saleh apa bila dia mengikuti sunnah. Kemudian syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada dan jangan dia menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu dengan sesuatu apapun. Maka ayat ini menjelaskan dua persyaratan diterimanya satu amalan. Persyaratan yang pertama yaitu at tauhid fil ibadah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 Memuridkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa anabi Hurairah dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum marfu' qala Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman. Aku paling tidak butuh terhadap sekutu-sekutu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 Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Ibnu Muslim rahimahullahu taala. Maka hadis ini menjelaskan tertolaknya amalan seorang yang mencampur amalannya dengan riya. Sebab riya minasy-syirk dan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari setiap amalan yang di sana terkandung syirikan. Naam. Al-Syirkul Asghar, Al-Syirkul Akbar. Hadis ini secara umum menjelaskan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala menolak dan tidak menerima sedikitpun amalan yang dicampuri dengan amalan al Nah, apakah itu Riyak? Ataukah yang lebih besar daripada Riyak? wa anna Abi Sa'id dan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu marfu' yani berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bima huwa akhwafu alaikum 'indi min al dajjal mau aku kabarkan pada kalian dengan sesuatu yang paling aku khawatirkan yang paling aku takuti atas kalian menurutku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 Ikhlas dalam beribadah adalah perkara yang sulit sekali. Sehingga ketika seorang mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa dengan ikhlas, maka sungguh dia telah merasakan suatu kenikmatan dan dia akan merasakan hasilnya. Kalau lah para sahabat dari Ridwanullahi alaihi ajmain, mereka sangat khawatir dari yang namanya kemunafikan, beribadah dengan tidak mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Abu Bakar al-Siddiq radiyallahu ta'ala rasa takut hamzalah rasa takut dalam doa taliman muslim pernah hamzalah ya menyatakan terhadap dirinya sendiri laqad nafaka hamzalah laqad nafaka hamzalah telah jadi munafik hamzalah ini telah menjadi munafik kata Abu Bakar al-Siddiq alangkah besarnya apa yang kau katakan itu kenapa engkau menyatakan demikian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 Dan dia salat dengan tujuan untuk memberitahu kepada orang tersebut. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Muhammad, Rahimahullah Taala. Dan disebutkan oleh Pentakhid Kitab ini. Hadis ini sahih. Dihasankan oleh Al Albani, Rahimahullah Taala dalam Sahihu. At-Targhib, ya. dan juga Sahihul Jami. Nah, dan ada penguat yang disebutkan oleh penaraf kitab Fathul Majid, yang diuratkan oleh Muhyi dari Mahmud bin Labid. Yang juga semakna dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala Anhu Dan di sana ada perincian dalam masalah Arhiyah Seorang yang mencampuri amalannya Dengan Arhiyah Ya, yang disebutkan Oleh Ibnu Rajab Al-Hambali Rahimahullah ta'ala Berkenantang pembahagian Orang-orang yang beramal dan mencampuri amalannya tersebut Dengan Arya InsyaAllah Ta'ala Akan kita sebutkan di Pertemuan yang berikut Ilahuna Sallallahu alaihi Nabi Muhammad Wa alihi wa sahbihi ajma'in Tafaddalu Hafidhukumullah